Radio 1 Sissi Wallin Jag tror faktiskt att jag håller på att dö av det här nya viruset som vi hörde om på Nyheterna Nyst. Det kanske är vissa som blir glada över det, andra blir ledsna. Men jag ska i alla fall försöka att överleva den här sändningen denna onsdag. Och vi, Cissi Wallin och jag alltså, är, ja, jag har inte någon tredje personlighet, jag är inte schizofren. Men Albin Jansson är här, hej! Hej, hej! Kul att ha dig här. Ja, tack. Ny sidekick-förmåga. Ja. Är du nervös? Eh, lite kanske Nej, det kommer gå så bra, vi har så mycket trevliga människor som ringer hit Och ibland otrevliga, men man, man blandar lite Hörru, jag tänkte att vi ska börja med Albin och prata om böcker mm. Det är inte så jäkla provokativt Men jag tycker att det är viktigt också för att jag läser i Metro Det är väldigt mycket i Metro idag om, om just böcker Och att ska hitta rätt sida här Att Svenska eh, 15åringar eh, blir allt sämre äh, så här. Men och 2009 står det, blev Sveriges 15-åringar allt sämre på att läsa. Eh, efter att alltid har legat i topp i läsförståelse i svenska är nu bara genomsnittliga läsare jämfört med resten av OECD-länderna. Men det är en trend som går att vända skriver det här. I Malmö steg till exempel utlåningen av e-böcker med 70% förra året. Eh, och det Menar man då att Slattans bok, Jag är Slattan Ibrahimovic, har hjälpt till mycket med Samtidigt har jag hört att den här Jens Lapidus eller lapidus klassiken Har du läst slattan boken förresten? Jag har läst slattan boken ja. Jag har inte läst den, är den bra? Den, den var väldigt intressant, men jag är fotbollsintresserad också Så det kan vara, kan vara därför jag tyckte den var kul kan vara Jag har faktiskt inte läst den, jag ska läsa den Men jag är faktiskt väldigt dålig på att läsa böcker Och jag skäms lite över det jag tror att det enbart har med tidsbrist i mitt fall att göra. Jag tittar heller på tv och lyssnar på radio dokumentärer och radioprogram. Men det är ju intressant också, jag hörde att Jönsla Pidres Snabba Cash är den mest utlånade boken på våra fängelsebibliotek någonsin. Det de, de, de blev så här i stort sett slagsmål om den här Snabba Cash-boken när den kom ut för några år sedan. Och jag tror Albin och ni som lyssnar att det handlar ju väldigt mycket om att bokförlagen tar in, det måste ju finnas smala, svåra böcker som som typ fyra personer läser också kanske Men att man faktiskt vågar tänka med mer så här blockbusters vad gäller böcker Och vågar ta in historier Inte bara kändisar som skriver om sitt liv Utan våga satsa på mer så här Episka, dramatiska liksom Hunger Games, Twilight Det behöver inte just handla om det Men Sagan om ringen, whatever alltså, Vilken genre den är så ska det vara väldigt så här storslagna Och eh, folkliga historier Eller vad tycker du? Jag tror det får folk att läsa mer. Ja, det är, det är mycket möjligt. Det känns det som att trenden just nu är, är antingen just en sån storslagen, storslagen serie med böcker eller mer då bio alltså biografier. Mm. Känns... Ja, absolut. Sen kan jag bli lite trött på att alla ska skriva böcker. Att Varenda svensk kändis som typ har gjort någonting ska skriva en självbiografi om så här Jag har levt i 14 år Nej men du vet så här Erik Sahade ska typ skriva en självbiografi Jag vet inte om han ska göra det, men du förstår vad jag menar Det blir, det blir fjantigt att någon som är väldigt ung ska skriva en självbio eller någon som har suttit i idolgyrun, eller uh, namn. I, in, ingen namn. Ingen är ingen glöm. Försök jag menar den typen av. Och människor kan ha en fantastisk historia, man ska inte förringa det. Men det blir lite inflation, tycker jag, i självbiografier. Det är samma som sommarpraten i P1. Att, Ja, det är inte så många gånger. Det är kul att lyssna på vad du gjorde och vad du åt din barndom och hur när somrarna och sommormor på landet var. För det berör inte mig. Det som berör mig är liksom riktiga historier som bränns på något vis, när det finns någonting att berätta. Men jag tycker att en bra bok är lättläst, alltså, inte att den behöver vara för barn, men lätt att ta till sig. Och det ska finnas en. Ja, men så här, John Ivy de Lindqvist tycker jag skriver fantastiskt bra böcker Har du läst dem? Nej det har jag inte gjort Låt en rätte komma in och Människohamn och ja, okay, mycket okay. bra böcker uh, Och där tycker jag man Man kan skriva om lite vad som helst Men man måste så här, fånga läsaren på det sättet Att det känns som att man sugs in historien Och det är inte alla författare som är bra Det är lite subjektivt i och för sig Men jag tycker att det är många som får ljudböcker Som inte borde få ljudböcker Och många som inte får ljudböcker som borde få ljudböcker Och jag kan fråga dig som lyssnar Vad läser helst du och varför Och hur tror du man ska få fler Unga framförallt Att läsa mer böcker Och inte bara sitta liksom? och det, Jag säger inte att spela dataspel är någonting fel Man kan läsa mycket av det också Men jag tror gammalt som jag är <coughs> I alla fall jämfört med dig Albin Du är 21, jag är 27 Men um, jag tror att vi vi mår bra av att i tidig ålder läsa. Ring in och tyck till om det här med böcker, böcker 0200 11 12 13 Det känns som att jag har fortfarande att det bor en hamster i mina bihålor, Albin. Tror du jag, jag kommer dö? Eh, ja, jag tror att du kommer dö. Ah, tack för stödet. Eh, och det här med läsplatt Böcker och läsplattetidningar Vi kan ju glida in lite osökt på det här med tidningar och magasin För nu har du ju Vi pratade om det förra veckan Men magasinet Chick ska ju läggas ner Jag vet inte om du har läst det, du är lite fel målgrupp Ja, uh, lite fel målgrupp där. Men det är många tidningar som inte överlever Och jag har ju själv för två år sedan Försökt att starta upp eh, Ett webbmagasin som nu eller ett läsplattemagasin som heter Poppman i, som, som det gick inte för det var för svårt liksom ekonomiskt men nu är det några några som har tagit över och gör det på webben och jag önskar dem all lycka till. Men det som slog mig då var så här, hur 17 ska tidningsbranschen och bokbranschen tjäna pengar. Kommer folk att fortsätta läsa för att betala för läsning, förstår du jag menar? Ja, jag förstår alltså, det. slog mig faktiskt när jag, när jag kollade lite på artiklar igår inför ja, intressanta saker att ta upp idag. Så mm. i princip alla de största tidningarna, de skriver exakt samma saker. Exakt samma citat, exakt, alltså, det är i princip identiska artiklar. Och då kan man ju börja fråga sig varför det egentligen behövs finnas fyra tidningar. Du menar, menar du kvällstidningar eller menar du ja, ja, alltså Jag må månads... kollade ju det, DN, SVD eh, Expressen och Aftonbladet Och det var väldigt identiskt Även fast det dessutom då ska vara morgon Och kvällstidningar så var det väldigt Ja på ett sätt det kan jag förstå För att det är ju nyhet men, men de här nyheter Och nyheterna är ju, det händer ju vad som händer liksom. det, det är något, någon konflikt I Mellanöstern Och det är någon politiker som har sagt något dumt Och det är någon, någon som gnäller på SL typ Men vad gäller månadsmagasin som kan skriva mer mindre liksom aktualitetsbaserade nyheter, alltså reportage om typ vad som helst. Där tycker jag också att det är lite slött nu för tiden. Och vi kommer ju, jag är lite rädd, vi kommer tappa kvalitetsläsningen om vi inte börjar betala för kultur igen. Och det vill säga kultur då i form av läsbar kultur. Laddar du ner mycket, laddar du hem mycket Albin, musik och film? Ja, det gör jag absolut. Du är ju den generationen det är för sig också. Men hur, om vi ska glida in lite på det För det hör ju liksom ihop så här, Hur ska man tjäna pengar Författare, även om en författare säljer bra Så får inte hen liksom jättemycket pengar för det För att det är många som Ja men böcker köper ju folk i och för sig fortfarande på ett annat sätt Men det är fortfarande svårt att tjäna pengar på böcker eh, idag Och då tänker jag lite på överhuvudtaget musik Vi kan glida in på det, musik och film Och hur man berättigar att man ska ha rätt att ladda hem Gratis, va, va, för jag är bara lat Och ibland orkar jag inte liksom Gå till Åhléns och köpa boxen Förstår jag jag menar. Men, men hur, det är inte en ursäkt på något sätt Men hur tänker du? Alltså jag är en sån som när jag verkligen gillar ett album Så köper jag albumet eh, på, på LP eh, Alltså skivan, ja precis, skivan, ja, precis. Eh, Men, men eh, Samtidigt kan man ju också Man kan ju vända på det Att eh, artisterna hade antagligen inte alls Nått en lika stor publik Eller blivit lika älskade Om, om nedladdning inte hade funnits Tänk, jag, ah, jo i och för sig, man når ju fler Det gör man ju Men jag kan verkligen förstå Jag förstår inte de som är så här jätterika Typ Guns N' Roses liksom, banden Som är så här, Åh det är för jävligt att de laddar ner vår musik Ja ah, men du har tjänat miljoner liksom, mm. i årtionden Men nya artister tycker jag är jättesynd De som, som inte har en chans att leva på sin musik Jag förstår verkligen vad du menar Jag håller på med musik själv Och det är en, det är en ganska krånglig eh, Krånglig sak att ta sig förbi men, men samtidigt så tror jag att Genom internet och nedladdning så, så Har man en större chans Att nå ut till människor Det, det tror jag är mm. mer värt Än att man äh, tjänar Alltså jag tror egentligen inte att artister tjänar Så himla mycket på albumen heller Det är så många mellanhänder där <skratt> uh. Ja det är klart det, man tjänar väl på att spela ute Och man kanske tjänar mer på att liksom, Spida sin egen musik Nu ringer det så vi tar ett samtal Hallå? Hallå? Hallå, hej Sissi Hej, vad heter du? Pontus, heter jag. Pontus, vad tycker du? Jag har bara funderat på musik. Jag diskuterade det här om dagen. Jag, jag tror att en stor del av den illegala nedladdningen, åtminstone i Sverige, har försvunnit tack vare exempelvis Spotify eh, som lösning. Mm. Jag vet inte, det kan vara så att jag är helt ute och cyklar. Men det är, det är den känslan jag har. Det Nej. finns säkert någon undersökning på det som vi inte har framför oss. Men ja, det, problemet är att det är ju inte tillräckligt många som betalar för Spotify. Nej, då är det ju är reklamtjänsten är fortfarande lite för bra för att du ska vilja betala för att slippa den helt enkelt. Det kanske är reklam för sällan, eller för, för sällan för att folk ska betala. 99 kronor i månaden det är ju egentligen ingenting för att kunna lyssna på fruktansvärt mycket musik när som helst. Nej, det är, jag håller med. Det är ju det är väldigt lite som inte finns på Spotify. Ja, precis. Och det, det, och det, det är väl där lite... Fint. Du sa att du ibland orkar du inte gå till Oléns och köpa boxen. Under Eller skivan, så ja. Så illa är det. Och jag kan känna så här, jag äger inte ens en DVD-spelare längre. Nej. Jag, jag, jag har ingen film på hårdvara utan jag köper via iTunes eller kollar via Play eller via andra. Ja, ah, jag håller med. Man kan ju absolut betala på, på nätet för saker också. Ja, men det går ju inte att gå in och köpa en tv-seriebox på nätet. Nej, du kan ju köpa via iTunes men då måste du ha amerikanskt du kan det bara göra i USA va? Jag har dålig koll på det där. Det var någon som ja, försökte förklara det. för mig att du då måste du ha sådana här amerikanska vouchers och betala med något jättekrångligt. Att, ja, jag kan att... bara köpa en amerikansk serie dessutom. Jag kan inte gå in och köpa en svensk Uh, uh, jag menar om jag känner att om någon anledning skulle jag vilja köpa hela lyxfällanboksen ja. Då finns inte den, den existerar liksom inte Jag kan inte, jag kan inte köpa den, nu kan jag ju se den på Viaplay Men ni men, förstår vad jag menar, det känns att ja. uh, man har missat det där lite avsnittet är ju gjorda, varför inte bara låta folk köpa dem efterhand då? Jag tycker det är en väldigt bra idé, vi får, vi, får, vi får driva det här vidare Tack för att du ringde det jag, hej då. Det bra, hej Albin, vi ska ta en paus och sen är vi tillbaka och ska prata om något annat. Huliganism, eller hur? Har du på hjärtat? Ja, det tycker jag är spännande. Det spelar lite huliganism på det här. Lite böcker hulganism och lite naket. Nej, jag vet inte. Jag ska Men vi ska prata om SL också. Det är ju först, faktiskt på första sidan på Metro idag att det är inte oss, eller det är inte spärrarna det är fel på som alla fastnar. Det är vi som går fel. Det ska bli intressant att analysera. Stanna kvar här hos mig, Cissi Valin i Radio 1. Radio 1. Cissi Valin. Du lyssnar fortfarande på Radio 1 med Sissi Valin här. Och Albin Jansson i studion, hej! Hej! Du, något av det värsta jag vet är huliganism. Det är så fruktansvärt dumt. Allt våld är dumt, men just det här... Vad ska vi kalla det för? Det finns ju inget bra våld, men tomma våldet som på något sätt bara är... Jag förstår att man, liksom, att man slåss om mat i, i liksom uländer, att det finns våld för, att, för sin egen överlevnad Men när puckade människor bankar på varandra för att de inte gillar samma lag Då det, det är det bortom mitt förstånd Men du har något annat du vill säga om huliganism vad är det du tänker? Ja, det var ju en, en händelse där med på en, på Söderstadion så, så hände ett ett internbråk och då gick polisen in då och nu har man då kunnat identifiera och man har dömt en person till ett halvårsfängelse för det som hände. Och det har man kunnat göra via den här kameran då som poliser har börjat ha, en kamera på bröstet som då, ja, som då filmar allting egentligen som händer. Mm. Och frågeställningen är väl egentligen integritetskränkande eller inte? Alltså, polis, jag har inte tänkt med det här men polisen har alltså kameror runt på kroppen. Ja precis de har en, mitt på bröstet sitter en kamera och som, som så, filmar allt då som ja, de precis, ser. Mm. Precis. Uh, jag tycker spontant att det låter ganska bra i alla fall i sådana här sammanhang för men det är väl det klassiska ja du blir ju film alltså, vi hade en diskussion om det här för några veckor sedan Med integritet och jag tycker inte man generellt alla får ju tycka vad de vill men jag tycker inte att man ska ha, tycka att det är så jobbigt att bli filmad på offentlig plats går man på fotboll eller åker man tunnelbana eller liknande, för det är ju faktiskt alla säkert. Däremot så vänder jag mig emot att vi sätter upp kameror i skolor, att vi sätter upp, det är också en offentlig, men jag, jag menar, folks arbetsmiljö är en annan sak, tycker jag. Och Absolut. I, i liksom lite mer privata miljöer, men på stan, på fotbollstadion, på tunnelbanan tycker jag att det är helt okej okay med kameranbevakning. Och det är väl jättebra om man kan gripa de här personerna. Tycker det, du att det är integritetskränkande? Det, det tycker jag egentligen inte. Jag har inga problem med, med sånt här överhuvudtaget. <gör> jag, jag gör ju ingenting fel heller, så det kan ju vara därför jag inte har något emot det. Men, men det som jag tycker var intressant med det här var hela jag kollade lite på Youtube-videos och så också. Att eh, poliserna de har under, under det här själva bråket då, som skedde så har poliserna själva har, eh, tejpat över sina, sina ID-nummer ja, ID på hjälmar och... Och på kroppen, så att de, de går inte att identifiera ifall de skulle göra ett tjänstefel då mm, mm. medans de har kameror så att ifall eh, supporterna skulle göra någonting fel så kan de identifieras med en gång och det är väl snarare det som i så fall jag tycker är, tycker är fel Ja men jag, jag håller med det är en väldigt komplex fråga och jag kan känna så här, jag vänder mig till lyssnarna som vanligt när vi inte riktigt vet, eller vi vet ju men vi vill ha det andra perspektiv Ring in och tyck till om det här 0200 11 12 13 Hallå? Nej, just där var det ingen just nu, men vi tar en annan linje. Hallå? Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Christian här. Christian, vad tycker du Christian? Ja, alltså, jag vill bara sätta argumentationen du drog där lite på sin spets. Mm. Uh, att det ska, tycker jag, ska det vara okej okay då för dem att uh, övervaka hela nattklubbar? M med kamera menar du? Ja. Uh, ja, jag tycker det är, är okej. Okay. Och det, alltså alla restauranger, det är helt okej? Okay. Ja, restauranger är, alltså, ja, vad ska man säga, det, det är ju skillnad tycker jag i alla fall när man sitter ner och äter lugnt vid ett bord, när folk, det blir ju sällan bråk på en restaurang, det är mest krogen det blir bråk på. Ja, men alltså, där är det så här, jag är ganska hängiven fotbollssupporter. Mm. Det blir sällan bråk om fotbollsarena heller. Nej, men fotbollsvåld är ju ganska allmänt, även om det är en liten del som bråkar, så existerar det ju. Jag, jag tror att fotbollsvåldet <coughs> är större än restaurangvåldet, till exempel. Ja, fast om jag räknar med krogvåldet... Ah, ja, men nu pratar jag om sätta sig ner och äta middag. Liksom. vi ah, på ja. typ gondolen eller vad man nu går och äter. Okej, okay, ah, ja. jag tänkte med krog. Ja, ja. Nej, men det är väl säkert, absolut säkert så. mer våld på krogen än vad det är på jag menar många som slåss inom som ja, är kopplade till fotboll går kanske och slåss på krogen efteråt istället. Ja, eller så är det bara vanliga sen som slåss. Alltså, jag jag läste en artikel vilken... om att det var 70 utav alla alla brott som som genomförs i Stockholm är utav alkoholpåverkade människor. Ja, det är inte så himla förvånande, Christian. Men, men tycker du då, som, som, Christian, tycker du att när man går på match, eh, blir du, tycker du att det kränker din integritet, eller vad ska man säga, om du blir filmad? Personligen så har jag absolut inget emot att, att ha en kamera på mig när jag går på match. Det, det är inte det. Men just i det här med det som händer på Söderstadion, mm. det är att den här polisen gör en reklam för sin egen teknik där genom att sända det till ABC. Mm, okay. de, de visar inte hela eh, händelseförloppet. För det var ett bråk upp, uppe på läktaren som när polisen går upp på läktaren till stor del är löst av egna, alltså av supportrar runt omkring. Då går polisen upp och börjar veva ganska friskt med batongerna och dra pepparspray. Mm. De är tejpat över sin identifikation så man inte kan se det. Och det syns inte på filmsnippet, de släpper klippet till media. Utan det de släpper till media, släpper till media det är att de kommer upp till en bråk, bråkig situation och typ lyckas lösa det som redan är löst. Okej, okay, jag förstår. Så att men, om de ska få använda de, de här filmklippet, förlåt att jag avbröt, för... om, om den här tekniken ska anammas och få använda, då tycker inte jag det ska vara polisen själva som granskar det. För att just, inom, alltså just inom fotboll och hockey och så fort här så har de gjort ganska kraftiga rättsöverkamp mm. över deras Befogenheter, där man, alltså, jag vill inte heller ha bråk på arenorna jag är på. Nej. Men jag vill fortfarande inte ge polisen helt fria händer, för då blir det så som det har hänt på bland annat ett att De börjar kasta ut folk helt utan anledning. De har slagit folk i ryggen. Mm. Och, och liksom, de säger att en trappa ska vara tom för utrymningsrisk, men istället så står det, står det 60 stycken poliser där de är full kravallutrustade. Jag menar hur mycket enklare är det att då om något skulle hända? Jag går väldigt lite på sport men Albin nu kanske jag har upplevt ja, det här alltså det, var, det var lite hit faktiskt jag ville ha mm. diskussionen att det, det blir en väldigt snevriden bild. Jag var, jag var själv på den här matchen på Söderstadion och eh, jag vet också att eh, bråket var i princip löst när polisen gick in och man kan ju gå in på Youtube och, och kolla på det här. Det finns, det finns en bild på när en man kommer, han har en öl i ena handen och, och räcker upp den andra handen i någon slags freds fredsliknande ja, ja, så. Mm. gest och får då pepparspraysprayat rakt i ansiktet av poliser och att man då inte kan alltså, polisen blev ju anmäld av både, både Hammarby och uh, Gio men, men det har man liksom inte hört någonting om egentligen utan det, man får egentligen bara höra om, om supportrarna som har gjort fel Ja och det, alltså just det där diskussionen är så intressant för att det, det som framställs i media generellt, verkligen inte i alla medier, men i många medier så framställs det som att det ska vara livsfarligt att gå på fotboll. Mm. Och jag har liksom gått på fotboll i sju års tid. Du har aldrig fått på käften? Helt. Jag har aldrig fått på käften. Jag har sett bråk två gånger typ. Ja, då, ja men det är, då, då är många Det är en väldigt men, bra aspekt att lyfta för att jag, jag tror ju en man som inte går på sport tänker att oj vi vågar inte ens ta med våra barn längre för att det är så mycket bråk. Och, eller att man... Att man inte, om man aldrig har gått på en match kanske inte drar med sina barn för att man tänker att det är farligt och sådär. Nej, precis. Det var bara det jag ville få fram. Ja, jag förstår. Det var en bra nyans. Tack så mycket. Tack, Tack, Tack. hej. Ja, men det är intressant. Albin för polisen får ju mycket kritik för övervåld. Inte bara vad det gäller fotboll utan överhuvudtaget när polisen agerar i olika situationer. Men Jag kan också förstå ur polisens perspektiv att polisen idag är väl de är underbetalda, ska vi inte glömma. En kompis till mig är en ny utbildning Examinerad polis, jag tror att hon tjänar Ja men det är så här helt fru, 18 000 innan skatten Det är ett fruktansvärt dålig ingångslö Med tanke på vilket riskyrke de har eh, Och det blir inte direkt att man Pengar är ju inte allt Men precis som att lärare skulle få ökad respekt Och ökad status av eh, Mer bättre lön så tror jag att poliser skulle Orka och vad ska man säga, Bli mer kompetenta Om de fick bättre betalt nu vet jag kopplar det till att poliser är dumma i huvudet därför att de, eller vissa poliser är dumma huvudet och beter sig illa och omotiverat brukar våld för att de har dålig lön men det, det är också en ganska pressad situation att vara polis idag tror jag att man, man är hårt, det kanske är underbemannat, man är hårt ansatt eh, och det kanske är fel poliser på fel plats. ja så alltså eh, jag tror att poliser känner sig rätt utsatta de flesta eh, eh, vad kallar man det, normala människor människor som inte är poliser har ju en negativ bild av polisen, men det gör ju fortfarande inte okej att täcka över sitt id-nummer så att om man gör ett tjänstefel så kan man inte bli identifierad Nej, vi tar ett samtal till här se vad de tycker, hallå hallå, Hallå. hej vad heter du, hej Tobbe vad tycker du Ja, jag lyssnade till programmet så jag satt med bilen och, och jag jobbar som publikvärld. Äh, Vad sa du? Du jobbade på? Jag har jobbat någon gång till som publikvärld, för hockey och fotboll. Okej. Okay. Mm. Äh, jag tycker att det snöligt när det är snälla. Så förra gånger talet så har han snällare, prisdecken upp och fan Jo visst, men så mycket skit och slag. Alltså, mm. tårgas som polis är ordentligt sagt, det blir lika för. Jag tror att det var två år, jag fick tårgas 3-4 gånger i ansiktet. Så att, nej. Jag tror att det så bra på håret, tycker jag. Det är lika det som många av dem. Poliserna? Nej, tvärtom, publiken. Publiken, du tycker att poliserna ja. får oförtört mycket skit. Nej, man ska, jag göra en publik här. Man ska hjälpa till och hej, och Ja, jag förstår. Vi noterar innan. Och jag har träffat två tre, fyra gånger på två år. Ja. Och jag ska bara. Och hjälpa, det hjälp, liksom Okej okay, men tycker du, för det är ju polisen då som sprutar tåggas inte... Nej det är inte polisen Okej okay, det är de andra publik som ja. sprutar tåggas På polisen eller på dig eller på alla Nej, möjliga Jag fick på mig att kör en tåggasbomb för ja, Jag var 18-19 då var länge sedan ja. Jag men förstår Det är som helst. Du tack för att du ringde och gav ditt perspektiv ja, Tack för att du ringde Ah, okay. hej vi måste ta ni här Albin vi alldeles tillbaka Vi pratar om det är intressant här med hooliganism och polisvåld och, och som Tobbe som ringde nu tyckte att eh, ja, men han har jobbat som publikvärd och polisen får oförtjänt mycket skit och det är väldigt grisigt på vissa både fotboll och så hockey evenemang. Ringen har tyckt till om det här du också efter pausen 02:00 12 13. Radio 1. Sissi Vallin. Välkommen tillbaka till Radio 1 med mig, hos mig, Cissi Wallin. Denna onsdag, Albin Jansson är Sidekick. Ny, ny förmåga, hej. Hej. Sportintresserad också. Absolut. Och du hade en nyhet med dig som många fastnade för, så även jag som inte är sportnörd men gärna tar del av sportnyheter ändå. Berätta, vad är det du har reagerat på? Det, det jag reagerar på är, är de här nya kamerorna då som poliser använder för att få, eh, få fast bland annat då huliganer men, men ja, folk som gör kriminella saker överlag då, såklart. Är det ny, ett nytt på, för oss som inte är insatta, ett nytt påfund som poliserna så använder då på fotbolls eller hockey eller ja. ja. som jag förstod det så är det, så enligt den här artikeln så är det nytt då att man, man vill använda det framförallt då enligt på någon högt uppsatt <skratt> polis där, eh, som i för. Syfte, att om de har kameror kommer fler människor att undvika att göra brott framför näsan på polisen helt enkelt. Mm. Och det finns väl många aspekter med det såklart. Jag tycker själv att det, är, det blir lite snedvridet framförallt då i och med att det är poliserna som har, som har hand om materialet i efterhand. Mm. Ja, för Det, det var ju en nyhet nu då, det, som du tog upp att det hade läckt ut en eller polisen hade själva, det var en kille som ringde in och berättade det hade gett eller sålt eller vad ska man säga, gett, tror jag, den här filmen till ABC, Stockholms nyheterna då Precis. för SVT och eh, det, den var ju liksom tillfixad så att man såg ju egentligen inte allt som hände utan det var ju polisens version som man såg Precis. och det är väl alltid det som är farligt när man blir filmad att den som äger materialet så kan ju alltid trimma det och fixa det men jag undrar vad du som lyssnar tycker om det här med, ja vi kan prata om kameror generellt men framförallt den här typen av kameror som polisen då har på sig och filma. det kan ju även vara, det behöver inte bara vara sport utan det kan handla om demonstrationer eller andra evenemang där polisen är Involverad. Vad tycker du om det? Tycker du att det är bra eller dåligt? Ring in 0200 11 12 13. Hallå? Nej, vi tar den istället. Hallå? Folk ligger på. Hej, hej! Hallå? Du säger hej, vad tycker du? Jag tycker det är lite onödigt. Alltså, om polisen gör rätt från början och arbetar med att förhindra jobb och vara aktiva ute på fält ja. så slipper de allt den här Spenderande på massa kameror hit och dit. Och för de löser ändå aldrig några brott med det här. Men de löste ju ett brott nu. De fick ju fast en huligan där. Ja men hur många gånger har de inte filmat dem innan? Hur många gånger? Och ändå så är det inget som faller för, för, för det här. Så du tror inte det liksom att det liksom kommer minska? Det derby, senaste derbyt mellan H&K Djurgården så... Tänder de, ah Bengali hit och dit Och det ska stoppa så det ena och det andra De står där och filmar De står där och fotar Polisen står och tittar på Ingenting görs Ingenting görs Vad ska göras då tycker du? De ska arbeta effektivt på fält från början Hur gör man det då tycker du bäst så alltså, ja, för att men för motverka det första... ja, men För det första att det går polisen på gatan dagligen För några år sedan så jag kommer ihåg, jag var ute någon kväll ute sent, vid 10-tiden. Det gick mm. två poliser på Kungsgatan, det gick en på Hamngatan, sånt. Att de går runt i kvarter och har lite, liksom, går tillbaka i tiden när man har patrolerna på eh, poliser gående. Mm. Att visa sin närvaro ute, inte att de sitter bakom en bil och kör runt och sen går och sätter sig någonstans. Nej, till parkering. jag förstår. Det där tycker jag bara är bortkastade pengar. Men vad tror du blir bättre av att, man, att det är en polis som går som du möter än någon som kör runt i en bil? Ja. Att man kan kanske, prata med den eller vad tänker du? Det att man. Exakt. Jag menar så alltså att man visar sin närvaro. En polis som, även om det var, kan vara så här att en polis inte kan rycka in, men ser någonting, då kan han fort närma en patrull som kan komma dit och hjälpa till. Jag förstår, men det här med kameror då, att, att polisen börjar eller bär egna kameror, vad tycker du om det? Det, det är nog mest för att skydda sig själva mm. Alltså så att de blir för att inte bli anklagade för att de har gjort tjänstefel och så vidare. Mm, det kan väl vara bra men då, får, då måste de vara alltså på något sätt som att det som filmas inte får redigeras. Ja det är smart, det tycker jag är, det, det är bra. Sen så kan man ju filma väldigt mycket alltså Man måste kunna klippa ut sekvenser Om man liksom vill visa en hel sekvens. Alltså en... Ja, ja, så du får ja. klippa ut men du får inte redigera Nej, precis det, det, det, Alltså det som filmas är plomberat Jag förstår på mm. ja, Det, är väl någon det kan går säkert använda. att göra det på något sätt du, Tack för att du ringde Luciano ja, Ha det bra, hej, hej. Vad, vad känner du om det han säger, Albin? Är det... Om man tänker polisens jobb Nu pratar vi mycket om poliser men det är, intressant, är ju intressant Det är preventivt att man ska förebygga brott Och inte bara släcka branden När den redan har blåsat upp Så att säga Håller du med om att det borde vara fler poliser på gatorna generellt? Ja, alltså jag, kan, jag kan förstå hans synpunkt att om, om poliser åker runt, bara sitter i bilen istället för att gå runt att det, att det kan tolkas som att de gömmer sig lite, att de, de håller sig på avstånd så. Att de inte är en, en av oss så att säga. Och det är väl lite, den, det, är väl lite det som är problemet problemet med polisen idag, att man ser inte polisen som någon som är här för att skydda oss, utan snarare någon som är här för att, för att ta fast oss, så att säga, mm. så fort vi gör något fel. Mm, ja, men Jag håller med, vi tar ett samtal. Hallå? <tell> inte just där, var det någon som inte? Hallå, hallå? Ring igen. Hej, hej! Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Kalle. Hej, Kalle, vad tycker du? Jag tycker det är bra med kameror, generellt. Mm, varför tycker du det? Nej, för om man ingenting att dölja så så tycker jag det är en trygghet. Exempelvis han som blev rånad på tågspåret nu. Då kunde ja, man absolut. använda kameror. Ja, det, det var ju, de fick ju fast den killen. Uh, Exakt. Och han kanske uh, har gjort fler liknande saker. Nej, men, rånförsök det är liksom en trygghet om man går ut på krogen, vad som helst som det finns i samhället. Så länge man inte gör något brottsligt eller har någonting att dölja så <skratt> tycker jag att det är rätt bra. Men vad säger du till de som tycker att det är lite integritetskränkande då? Att man är på krogen och kanske står och hånglar med någon så kanske man inte vill bli filmad. Ja, men jag menar inte inne på krogen. Jag menar liksom utanför. Det väl ja, men en del vill ju ha kameror. Vissa klubbar har väl kameror inomhus också? Ja, det kan jag väl tycka. Lite sådär kanske. Ja, men, men på mer... Var, var tycker du att det är okej då? Till exempel tunnelbanan, på stan? Tunnelbanan på stan... Alltså där det är osäkra platser. När man kommer hem sent med tåget ska hem exempelvis. Mm. Jag tänker osagt på den här Elin Kran som blev mördad i Göteborg och mm. till spårvagn. De fick ju fast den killen och det var ju tack vare kameror. Ja. Mycket ska vi säga. Så att absolut att det hjälper. men Jag, jag håller med faktiskt. Jag, ni får gärna ringa om ni inte gör det men jag tycker att vinsten när man faktiskt när man griper någon, till exempel en, någon som har mördat någon eller misshandlat någon eller ja, inte så grova brott heller kanske så är vinsten större än att jag känner mig lite integritetskränkt fast jag tror inte någon har för syfte att visa att man är otrogen mot någon tjej eller kille eller fru eller vad nu är Nej, det har jag ju svårt att tänka mig. Men ja, debatten får fortsätta. Rättsliga fall, om man blir knivhuggen eller pistolhuggen. Ja, mördad eller vad som helst. Liksom. Det hade kanske kunnat löst palmamordet om det hade funnits kameror ute. Ja, det är en bra... Jag tror fortfarande att det var Christer Pettersson som sköt fel person. Vad tror du? Det tror jag också. Ja, det är mycket teorier. Jag tycker också det med polisers kameror på sig. Mm. Varför inte? Ja, det är vill, det väl vill också det där liksom att... Det är väl lite för att skydda sig själv och för att visa att de kanske blir orättvist behandlade. För polisen är ju mm. faktiskt där för att hjälpa. Det som Luciano sa som ringde innan dig, han sa ju det att då ska man på något sätt plombera så att man inte ska kunna redigera i filmen. Vad tycker du om det? Det tycker jag är helt riktigt. Mm. Då håller vi med varandra idag. Tack för att du Tack. ringde. Tack själv. Ha det Hej. Hej. Albin. Det är många som håller med, men jag kanske, det kan vara svårt kanske att våga eller vilja ringa in om man tycker att det är ett helvete med kameror. Jag vet inte. Ja, alltså det finns ju, dels så mm. finns ju den här 1984-boken, ja, Storebror precis. ser dig. Det är argumentet. Och alltså, att om, om det här materialet kommer i fel händer och missbrukas så kan det ju bli fatala. fatala. Konsekvenser såklart. Men det, det jag tycker är mest skrämmande är just det att man eh, på tv visar man polisernas bilder men, men jag har inte någonsin sett bilderna på poliser eh, som när de gör, gör de här tjänstefelen då, just som den här matchen då. Eh, det drog upp en väldig diskussion men jag har inte egentligen sett media ta upp eh, eh, liksom del i det. Alltså supportrarnas sida eh, och synvinkel i det här. Och det är det som skrämmer mig lite. Ja, men jag håller med. och det är så här. Jag, kan, jag har kompisar som har demonstrerat ganska mycket, eller gör det fortfarande. mot. Ja Det kan vara så här. Reclaim the Streets har det funnits. Jag vet inte om det finns kvar. Men de är ju fredliga demonstranter. De är ju inte sådana som vill kasta gatsten på polisen. Men det finns ju även de också som kommer dit och gör det. En minoritet. Och jag har en del kompisar vänner som var med under Göteborgskravallerna 2000 ett var eller hur? Under EU-toppmötet där. Och det var bara, jag var 16 år då. Det var bara en slump att jag inte åkte ner. Jag tror att jag var sjuk eller mamma. För jag fick inte åka eller hur nu var. Men jag åkte inte ner. Och jag har kompisar som blev inlåsta på Vittfältska gymnasiet. Blev fruktansvärt illa behandlade av polisen fast som inte hade gjort någonting överhuvudtaget. bara alltså barn under 18 år. Och det var ju för sig en händelse. Det var en kille som till och med blev skjuten som tack och lov klarade sig. Och... Jag kan känna så här att de vittnesmål jag har fått från, från personer som, nu var det en extrem händelse men liknande, när det är demonstrationer här i Stockholm till exempel antirasistiska demonstrationer som jag känner, folk som går i där det står nynazister på andra sidan och skriker liksom Sig Heil, polisen är väldigt pressad och det förstår jag, men samtidigt så kan man inte använda det övervåldet, man måste bli bättre på att inte klumpa ihop liksom vandaler, huliganer med frediga demonstranter, för det föder ju bara ännu mer polishat Precis har du blivit slagen av polisen eller liknande någon gång? Det har jag inte blivit. Jag är en ganska, ja, jag är väl from som ett lamm kan man väl Frum, säga. jag som from som ett lamm. Ja, precis. precis, det är min slogan. Men det finns ju, jag har många exempel. Jag, jag följer ju ett Stockholmslag. Och, kan du säga vilket? Ja, jag kan säga vilket. Det är, det är Hammarby då. Ja. Du kommer inte uh, få spö sen jag jag Nej, det tror inte jag Men heller. Vi befinner faktiskt. oss ju på söder. Så att, ja. Precis sida stan som man brukar säga Men eh, det till exempel En gång när jag var på, på ett derby Jag skulle gå därifrån eh, Jag skulle möta upp min pappa Jag hade stått i klacken och jag skulle möta upp min pappa mm. eh, Och då var det ett, Som en linje med poliser Som på ett vis då, eh, Spärrade av en sväng Så att jag var tvungen att gå ner Eh, i en viss tunnelbaneuppgång mm. eh, min pappa stod tio meter bakom de här poliserna då och vi skulle ta bilen hem så då gick jag fram och sa till dem ja ursäkta skulle jag kunna gå förbi här bara min pappa står där bakom er eh, skulle det vara okej? Mm. och då sa de nej nej, det är inte okej. och då sa jag men om ni vänder er dem så ser ni att han, han står där och vinkar liksom. Jag alltså jag kommer ju ja liksom, vad ska jag göra så. Ja. och han var nej nej, det är det kommer inte hända. min pappa kommer då, jag ringer min pappa, och min pappa kommer fram och knackar polisen på ryggen då bara, är det okej om jag tar hem min son eller? Ja. Och han bara ja, ja det är inget problem, det är inga problem. Så att jag känner ju att alltså dels dels så kan jag som som ung man mm, chvärt, eh, precis precis ja. eh, jag, jag blir, jag blir automatiskt misstänkt för, för mycket. som, alltså Jag kan ju se på stan när, när det är sent på natten. Om, om jag kommer med mina kompisar så kan en, en tant... Jag kan, jag kan se i ögonen på henne att hon blir rädd. Mm. Vilket är helt fruktansvärt. För att jag är som sagt from som ett lamm. Ja, det säger jag utan att känna dig så bra. Men jag, jag får den känslan ja. att du är det. Mm. Och det är väl det största problemet... vi ska byta lite ämnes och by, Byta lite spår. Att I samhället så ses ju män nästan alltid som förövare och kvinnor som offer och det är ju väldigt tråkigt att det är så för att det skapar ju också jag tror att många killar som om vi ska gå tillbaka till fotbollsvåld eller sportvåld överhuvudtaget um, börjar, inte många men en del börjar bruka våld för att det förväntas av dem de förväntas slåss och härja och bete sig illa för att det är väl liksom samhällets och allmänhetens förväntning att du är ju man i den här åldern som gillar sport, då ska du Ja, gärna ta till nävarna. Jag kan ha fel. Ni killar som lyssnar och känner igen er eller inte känner igen er får gärna ringa in. Men det är många av mina killkompisar har beskrivit det så, att man, och det som du också säger, att man blir misstänkliggjord. Och till slut så kanske man börjar slåss för att man tänker sig här, skitsamma, det är ändå det här alla tror om mig. Så då kan jag lika gärna, om jag mår dåligt psykiskt och vill få ut mina aggressioner på något sätt, så kan jag lika börja liksom slå på folk eller börja mötas upp. Uh, det var så, jag hamnade mitt i en sån grej Jag klarade mig, tack och lov, häromkvällen uh, Det var någon match, jag vet inte, två veckor sedan kanske Och då, då var det liksom slagsmål här på Söder Då bestämmer man ju träff Och slåss på ett ställe uh, Fascinerande och obehagligt Stanna kvar här i Radio 1 och ring gärna in efter pausen Vi pratar mer om sportvåld Men även om vi kan prata om lite allt möjligt idag Vi kan köra lite klassisk Aschbergs friåkning Sen ska vi även prata, prata lite mer om böcker Folk tycker till om böcker på Twitter Vad man helst vill läsa för böcker Jag ska läsa upp lite tweets alldeles strax Och sen så blir det lite SL också Stockholms eh, lokaltrafik Och vad de faktiskt håller på med just nu Stanna kvar i Radio 1 som... Radio 1 Valin. Välkommen tillbaka till CC-Valin i Radio 1 denna onsdag. Vi pratar ganska mycket om sportvåld, eller säger man så Alvin? Hooliganism. Hooliganism. Sportvåld är ett bättre ord. Jag, jag tänker osakt. Jag har sett otroligt mycket filmer. Det finns en bra brittisk film om hooliganism som jag har totalt glömt namnet på. Den utspelar sig på 80-talet och alla har sitt träningsövervåld. Vet du vilka jag menar? Uh, nej, jag blir osäker. på Den är inte så här jättetjättet. Alltså, det är ingen sån blockbusterfilm, men den är väldigt bra. Det finns ju den här Green street Hooligans också som gjorde att huliganism fick ett uppsving. Ja, du, du glorifierar lite. Den här tror jag inte gjorde det. Den här handlar ju om en, eh, om en ung kille. Nu måste ni hjälpa mig vad den heter för jag kommer inte ihåg. Det handlar om en ung eh, kille mm. som eh, blir indragen i huliganism i de förort till London. Och den här ledaren i gänget är liksom Han är typ mäklare på dagarna så här, Kostym och sen byter han om till den här outfiten på kvällen Och det handlar liksom mycket om alla som blir berörda runt omkring Den glorifierar inte våld Utan det handlar mer om så här, könsroller Och maktförhållanden Och hur män liksom triggar varandra till att slåss Fast man kanske egentligen bara vill kramas eh, Titta på den, jag ska, kan skriva på Twitter När jag har fått, fått liksom Info om vad den heter. Men vi vill att du som, ringer, du som lyssnar ringer in om det här med det faktum att polisen nu har fått kameror på kroppen. Där de kan filma alla som går på till exempel derbyn eller ja, matcher överhuvudtaget. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är bra eller dåligt. Albin var ju på eh, matchen när det var en kille som greps eh, här i förra veckan sedan. Nej, matchen var väl ett halvår sedan tror jag. Ett halvår, jag har ingen koll alls. Men... men det blev en nyhet ganska nyligen för att han blev dömd. Ja, precis. Han, han blev dömd nyligen på grund av de här kamerorna som de första gången då testade. Då, om jag har förstått det rätt. Ja. Eh, och det är många som har hävdat att. Eller en del inringare som har hävdat att polisen inte är så schysst och att det, det provoceras fram mycket våld. Och det är intressant att prata om trots att det här inte är sportvärlden så kan vi prata om det ändå. Vi tar ett samtal. Hallå! Nej, vi tar ett annat samtal. Hej hej. Välkommen till Radio 1 Nej, lägg inte på hörning Det blir så himla tråkig stämning. 020 11 12 13 är telefonnumret. Hej, hej. Hallå. Hej Luciano, vad tycker du nu? Har du Nej, ändrat dig? Det bara eftersom du sa att det var lite friåkning. Ja, man, Du skulle ta med lite våld och debatt. Yes. Så att Chris Brown kommer komma och, kom och spela i Sverige. Du Just det. Kvinnor Jag läser faktiskt om det är Metro nu. Ja. ja. Så att eh, nu kan det vara bra. Eftersom man väl lyckades få tillbaka inböckerna på biblioteket mm. så kanske man kan väl dra upp en liten diskussion och ja, <hör> göra lite folkstorm och få bort honom från Sverige när han kommer in. Du tycker inte att han ska spela? Jag tycker definitivt inte att han ska spela. Varför det? Dels för att man bara bevisar att en dömd som fortfarande är under vad ska säga, prenumission, eller vad är det? Han har fem års tillsyn. Ja, precis. Att man, eh, ja, bara acceptera att det han har gjort det är det man, den bilden man ger, att det, är det han har gjort det är inget fel på det och det spelar ingen roll om han är jättebra för musiker eller vad det är men han är fortfarande en dömd kvinnomisshandlare och, och jag tycker definitivt det är bland ja det värsta som att, att, ja. ska alltså, man inte få man, en man, andra man chans då kvinna, det tycker jag är riktigt skit mm. är ja, allt våld är ju skit tycker jag men jag förstår vad jag menar men, förtjänar man inte den andra chans då Alltså inte på den nivån där Då får han liksom Då får han vänta tills han har blivit eller alltså, till han, han har gått ur sin tillsyn mm. Det är precis samma sak som de hade mot Han fotbollsspelaren som Som hade misshandlat sin flickvän uh, uh, eller fru, fru precis mm. han fick inte inte häspela i landslaget mm. Och det gällde ju medan Den tiden han hade uh, ja, samma, samma, Det var en liknande dom där Så han mm. hade ett par månader Ett år eller vad det är jag läser här i, i Metro att journalisten Tony Ernst reagerade På SVT-debatt skriver han att det är skillnad att smyga lyssna på Chris Brown hemma Och att ta honom till Sverige från en konsert Så säger han så här Det, det första är en slentrianhandling, det andra är en aktivt val Genom att välkomna den dömde kvinnomisshandlaren Chris Brown Legitimerar vi hans handlingar Berättar för honom att det han gör är okej okay. Och det kan jag absolut hålla med om, gör ni andra också det? Mm, jag läste den där igår och jag tycker instämmer till 100 procent om allt han skrev. Ja, vad, vad jag, jag håller absolut med det. finns ju många exempel där, till exempel, alltså, framförallt fotbollsspelare känns det som att det är rätt vanligt att det kommer fram just sånt här med, med kvinnomisshandel. Men jag vet till exempel att, att AIK anställde ju en dömd kvinnomisshandlare och lät honom spela. Och det blev väl inget rätt större rabalder över det heller, liksom... Nej, det, det är en väl. Vi hade den här debatten för några vecka sedan, och det är intressant. För att det där med skuld är svårt, och när har man zonat sitt brott, och så. Här, men det är intressant att du lyfter det. Tack, Lucia nu. Tack. Har du bra? Hej. Hej. Vi ska ta en paus. Eh, men ni får gärna ringa om det här också. För den 19 november, är det precis, så kommer Chris Brown till Sverige och spelar. Och det här tåls att debatteras om och om igen. Eh, för att. Ja, vi, har ju, vi kan ju koppla det som Luciana gjorde till censur då av Tintin-böckerna, eller många kallar det för censur i alla fall, att Stockholms kulturhus ville ta bort Tintin-böckerna från barn- och ungdomsavdelningen. Nu har de tagit tillbaka det beslutet och sagt att vi ska ha kvar dem, trots att de är liksom skyldiga någon slags, ja, det, det finns rasism i de här böckerna, de är ju ganska gamla. Frågan är då att... Den är ganska aktuell också känner jag Albin Tar man bort böcker, stoppar man artister från att spela Vad går gränsen Vad ska man göra, vad ska man säga ja till Vad ska man säga nej till, Det är en jättesvår fråga tycker jag Ja det är det ju absolut Och ja, just den, den Chris Brown-debatten är väl liksom att om, om, om, alltså, Hans musik har väl egentligen Inte med, med de handlingarna Att göra heller och tycker man om Hans musik så kanske vore rätt kul att gå på hans konsert så att säga, men, men självklart så kan jag ju tycka att jag är en sån som tar avstånd till, eh, till det mesta till exempel var jag i Amsterdam nyligen och då, då vägrade jag ju att besöka Red Light District för att det, det är något jag vill ta avstånd från. Varför mm. eh, vill du göra det? Vad sa du? Varför vill du ta avstånd från det? För att jag... Eh, jag känner, jag känner inte att jag är intresserad av det till att börja med, så då kände jag inte att jag behövde besöka det. Men, mm. men prostitution överlag är inget som jag, som jag tänker stå bakom, så att säga. Nej, jag förstår. Oavsett om jag, om jag är där och köper eller om jag bara är där och kollar för Tittar. att det är kul. Mm. Ja, precis. Är så jag är ju fortfarande där och stödjer verksamheten om jag går ut mm. det är intressant vi är alldeles, intressant resonemang. vi är alldeles strax tillbaka då får du gärna ringa in om, jag vill köra lite friåkning och så ska vi prata om SL som sagt vi kan ju läsa i, till exempel Metro idag, att de går ut och säger att det är, det är, inte, det är inte SL det är fel på, det är oss som åker som inte kan gå i spärrarna, det är väldigt intressant att de säger så tycker jag, stanna kvar i Radio 1 vi tar fler samtal alldeles strax Radio 1 Sissi Barlin Vi lyssnar fortfarande för Radio 1 Vi går in i vår andra timme, vi kör lite friåkning Men också så pratar vi om det här med böcker Jag, Albin, hej förresten Hej Albin, ja, jag ska bara sträcka mig efter min telefon, vänta För jag har Twitter här Och ni får gärna twittra om det vi säger Hashtag ner Radio 1 med bokstäver Och jag ställde frågan, vad vill du läsa för typ av böcker? för att svenska 15-åringar mellan 2003 och 2009 läste allt mindre och vi, vi läser inte lika mycket vår läskunnighet är inte lika bra nu i Sverige som den har varit ehm, och du skriver stream böcker, jag frågar då vad för typ av böcker kan få dig att börja läsa med böcker som handlar om mötet med stora bokstäver mellan personer som Låt mig sjunga dig milda sånger och italienska skor ehm, jag har läst Låt mig sjunga milda sånger men inte italienska skor ehm, Ska vi se... Mm, mm, Lolo Lebell Jag vill se fler ungdomsböcker med inbäddade och viktiga undertoner av vardagliga problem. Allvarliga. Vi ungdomar orkar ta med, ta med en superhappy, rik skitunge som bor i New York. Det börjar bli bättre böcker nu. Och sen pratar vi även om det här med fotbolls- eller huliganism, sportvåld. Du tog upp det, Alvin. Ja. Och Sportviktorn, som är en trogen lyssnare, tack för det, har hjälpt mig med vad, den är, vad filmen heter, som jag letar efter namnet på. The Firm heter den. Har du sett den? Den har jag inte sett, men jag har hört mycket om den. Väldigt bra. Eh, cp konsulten heter den person. Böcker om livet som funktionsnedsatt, både om barn och vuxna. Barnböcker med samma tema. Livet som förälder till barn med CP med mera. Och du som lyssnar får jättegärna gärna ringa om ja, antingen böcker eller vad. Fasen du vill nästan kan jag säga. Men även det här med hulganism. Hallå? Ja, hej. Hej, vad heter du? Jag heter Rico. Rico, vad tycker du? Uh, ni berättade om kamerorna och uh, kameror på polisen. Mm. Och uh, eftersom vad hände med Sexual assault och tortydor i Stockholm. Va? Förlåt, uh, du, du blev torterad eller vad säger du? Ja, jag blev torterad. Det finns 120 uh, case hos Ah. Ja. som har tortyrat blivit misshandlat och Sveriges regering har inte gjort någonting åt det okej, okay. nu måste jag hänga med lite, det här har ingenting med sport att göra, eller? nej, nej, det är inte med sport nej. Ni, ni pratar om kamera och polisen ja, okay. mm. och hur ska det gå till ja, och, och du ja, förlåt, jag förstår inte riktigt vad var det som hände? Ja, ja. ni berättade att polisen har kameror och en del folk tycker det är bra och en del folk tycker det är dåligt. Därför, mm. äh, äh, polisen själv äger kamerorna. Mm. Materialet. Men det finns en video äh, på Youtube som jag har lade i tre år. Jag har jobbat på den. Jag har skrivit till alla världsledare demokratiklanderna. Och jag fick svar från dem från Gordon Brown, från Lettland, vilka Lettland har skiktat äh, den vidare och andra länder. Mm, Okej, okay, men vad har det, jag måste bara förstå, vad, vad visar videon för någonting? Okej, okay, videon visar hur, vad händer folk i hela världen, och i Sverige också. Och eh, hur ska vi stoppa det? Va, vad händer menar du då? Vad är det som händer dem? Det är tortyrmisshandel. Av polisen menar du? Ja, av polisen och syrvakter. Uh. Och regeringarna gör inte mycket ute. Och de själva har alla materialet, om det finns kamera. Okay. Eller om det finns någonting. Men hur ska vi ändra den? Ja, och Det finns på Brutal Badge. Ni kan titta på den. Okej, okay, jag förstår. Men, men, nej, nej, nej. Lyssna på mig. Vi ska, ja. Du ska inte stoppa mig. Jag ska berätta. Nej, jag ska inte stoppa dig. Jag måste bara förstå vad du, exakt vad det är du vill komma. Okej, okay, det. Ja. det, det jag har, hur ska det gå till? Videokamera och materialet. Folk och publiken ska äga materialet. In, inte bara polisen. Polisen också kan ha tillgång till dem. Ja, vi har ju möjlighet. Alla har ju möjlighet att filma. Man får ju filma nej, nej, själv. Nej, filma. Det, det, eh, om ni har tid, jag är jättedålig att berätta på exakt orden på svenska. Ja. Men den är på engelska. Eh, part 1 part fem och part sju. Okay, har, mm. Den är på brutal batch part fem. Ja, vi har förstått det nu vad det heter. Men, men, uh... men låt, låt, mig, prata, låt ja. mig prata. Jag måste ja. bara fråga också för jag ja, nej, kommer från det är många jag, som ringer. Jag ber om svenska folkets svenska akademiker, alla tittar på den. En special part uh, fem på sistone som den berättar. Hur ska men... det video gå? Hur ska mm. polis, vakter ska bära kameror på deras uniform? Vad vill du uppnå med det här? Vad vill Så, du uppnå? Vad vill jag uppnå? Mm. Jag uppnår att vi stoppar tortyr, vi stoppar orättvisa, förstår mm. Vi ska ha rättvisa och publiken ska äga kamerorna, inte bara regeringen. Jag och förstår. Vi, ja, vi ska ha kamera på vakter, på poliser och vi ska ha tillgång till materialet när det behövs. Och det ska en unit från folket. Mm. Alla ras i landet. Mm. Då, när händer det någonting eller det kille som ringde på stadion, mm. han har blivit misshandlad. Mm det finns ingen bevis på polisen behåller materialet själv. Jag förstår. Du, tack för att du ringde. Ja, ja det, jag ber dig om att... Absolut, tack så den. mycket. Ja. Hej. Vi tar ett samtal till. Hallå. Hallå, hallå. Hallå, ja. Hej, vad heter du? Patrik. Patrik, vad tycker du? Det här med video, det är helt schysst. Länge det sköts rätt. I, som i, I mitt fall så hade det säkert underlättat liksom... H vad hände i ditt fall? Det är så att eh, jag är blind. Ja men du ringde igår, just det. Ja, precis. Ja. Och eh, jag blev påhoppad. Oh, helt sakligen påhoppad av polisen tre gånger och eh, överfall. Oprovocerat alltså? Ja, på grund av att de tror att jag är beväpnad på grund av min blindköp. Okej. Okay. Och eh, ja, ja, jag har anmält dem och det händer liksom ingenting. Men de men måste bara de, så jag förstår de hoppade på dig för att du har blindkäpp. Ja. Hur kan man tro att en blindkäpp är ett vapen? Ja, faktiskt. Ja, welcome to the place. Det, det är en väldigt berättigad fråga. Okay. Eh, ja. fick du, ja, fick ja, du stryk det, det, det, då Ja, eller? ja det är ena gången blev jag påhoppad utanför en klubb med en kompis och kompisen står skriker och han för FHN så han är blind fattar han inte. Och då bara och när jag fri de är lustar ifrån så bara går de väck Ja. Och en gång började jag på att hoppa ner på en klubb, sex poliser liksom. Kommer ner och griper mig i baren och tar mig ut därifrån. Helt oprovocerat då? Ja, då står jag i baren klockan sju på kvällen och tar en liten girl, liksom ja, det låter... Men det ena tillfället gick jag med min ledsagare då och jag, och jag är in i cell på våldsamt motstånd för att de griper mig För de tror att jag är full och då har jag blindkäppen framme och då åker även dit för våld liksom, för att de, de griper mig i armen och sliter. Ja, blev jag sliter. du dömd för det? Blev du dömd för våld mot tjänsteman eller liknande? Nej men jag blev anmäld för det liksom. Och sen anmälde jag på det. Anmälde dem liksom för tjänstefel och det var inne på förhör men nedlagt. finns mm. ingenting. Och att jag vill prata med G.I. om detta och det och säger där. Det, det blir bara ord mot ord liksom. Ja. Är det ju, har, har ditt förtroende för polisen naggats mycket av det här Patrik? <laughs> Kanske en fråga ja. men generellt. Ja, ja. Som sagt, jag är glad att jag har grabbat mig 13-12 barnen liksom. Mm, okej. Okay. Jag förstår. jag såg liksom, it, liksom där finns inget förtroende. Liksom, det är, nej, jag brukar säga att de ju inte ha höga studieskuld de säger så. Det nej, jag förstår inte när jag får istället. Men vi andra säger att i tre tillfällen, har det varit bra? För de kommit fram och sagt, tack mig på axeln, hejsan, polisen, jag man mig vad, vad du har där liksom. Och då har jag förklarat att det är min blindkäpp. Okej, okay. nej, nej vi, vill bara, vi bara undrar liksom. Och led vidare som är en i mängden liksom. Mm. Så men det också, har, har inte polisen sett en blindköp? Det verkar ju helt bisarrt. Ja, precis. Ja, du ja, du vet ju alla det. hur det ser ut. Men ja. du, hoppas att du inte har... Jag förstår att du har inget stort förtroende för poliser. Men man ska ju inte glömma att det är inte alla poliser som är så här. Så att, nej, men definitivt. Det är sa ju också. Det är de som... Alltså, som någon sa innan, de ska vara ute i mängden liksom, Inte bara... Gå fram och plocka någon på fyllan för att eller liksom gå fram och, hur är du här till exempel? Det kanske ska vara, ska det inte vara mer kväll du kanske både åka hem istället istället för att bara gå fram och slänga stationen i fråga i fyllsel liksom. mm. det är liksom, var, liksom var lite, det är människor i samhället alltså. jag inte varit så nära attityden liksom. det, Vad säger Albin om det här? Håller du med? Ja, jag håller absolut med det gör jag verkligen Ja, ett dag eh, när det här hände liksom, jag vågar, jag håll på med min son i Tingsrätt på grund av eh, socialen på lobben och sådana här grejer för de sa ju att jag var väldigt brysad och sånd här grejer också då, som jag dock inte var liksom. Och eh, ja, det är liksom helt, ja, jag tror det är väldigt mycket okunskap på. på men, men som vi... Nu blir Martin Melin här som är kändis polisarge på Twitter. Han har även en, en TV ett tv-program på gång om polisyrket. Han skriver För i helvete, ifrågasätt när vissa ringer in och jag skrev det till Martin att jag gjorde precis det men man måste få berätta sin historia. Jag tror att det är jätteviktigt att poliser också får berätta om om hur tufft det är i deras yrke ibland och hur hårt ansatt man är och våld man får möta och hot man får möta men även att allmänheten, att privatpersoner får berätta om sina upplevelser av polisen annars kan ju inte censurera, vi måste ju låta alla som har både bra och dåliga erfarenheter av polis få berätta om det. Men sen så är det, givetvis så finns det ju alltid två versioner men eh, jag uppskattar din historia, jag uppskattar att du berättar. Ja, och det här med kameror, det är liksom det är svarsigen upp med flera kameror. För svarsigen liksom, de som håller på kan ju hålla sig utanför samhällets kärnpunkt eller utanför, liksom har man reda kameror upp och så höjer man ut på ögonbren. Det är som och då bombar man in liksom. Jag förstår. Tack för att du ringde. Ja, tack. Bra, Patrik. Bra ja, tack. Hej. Hej. Vi måste ta en paus, vi är alldeles strax tillbaka. Nu blir det många som ringer om poliser och, Albin, jag förstår det för att det känns ju också som att det är en klyfta mellan civilbefolkning och polis eller vad ska man säga eh, att man kanske är, jag kan är jag har kommit över det men jag kan komma på mig själv fortfarande med att vara rädd för, eller kommit över men när jag var yngre så var jag ganska rädd för polisen fast jag liksom hade gjort någonting för jag kände mig alltså skyldig när polisen dök upp och det där kan jag fortfarande känna men nu är det mer att jag vågar faktiskt gå fram till poliser och snacka lite och kolla, okej okay, vad händer här hur är läget, vad, vad ska ni göra ikväll och sådär och det tror jag är jätteviktigt att man som polis finns bara till till allmänhetens förfogande att prata. För det gör ju också att man får ett helt annat förtroende. Ja, precis. Det finns ju många poliser som man har träffat som, eh, som är otroligt trevliga och, och har en bra ton. Men, men generellt. Så... Jag tror att de flesta poliser har det faktiskt. Ja, men, ja, men, jo, absolut, det är ju dåligt i alla branscher. Så är det ju. Ja, precis. Men, men generellt, när man om jag ser överlag till de möten jag har haft med poliser, så, så är det oftast negativt faktiskt. Mm, men jag tycker det är viktigt att man får säga det för att. Alla äger ju sin version, alla äger ju sin berättelse Även om, nu vet ju inte jag Om du kanske har slagit en polis på käften Jag tror inte det, men det, kan ju inte, det vet man ju inte Eftersom jag inte känner dig um, Och jag har inte var där Men om jag utgår från att det du säger är sant, vilket jag vill Så, så är det ju tråkigt, otroligt tråkigt Att du känner så uh, Och jag har en del kompisar som är poliser Och jag vet att de jobbar ju jättemycket inom polisen nu med, med just, uh, ja men sådär eller jättemycket, men en del med eh, könsroller, med eh, ja, överhuvudtaget bemötande har man alltid jobbat med. Men, men faktiskt mer finnas med på sociala medier, ha bättre kontakt med, med befolkningen, med människor. Vi ska ta en paus, vi är alldeles strax tillbaka och fortsätta lyssna på Radio 1. Radio 1. Sissy Wallina. Du lyssnar på Cissi Wallin här i Radio 1. Albin Jansson är på plats i studion. Hej! Hej! Hej! Hej. Och vi ska vi prata vidare om... Vi gled in lite osökt, Albin, på det här med poliser och bilden av poliser, syn, eller synen på poliser. Ja, precis. Och det är väldigt intressant, för vi började prata om sportvåld eller huliganism, som det också kallas. Eh, kallas allt sportvåld för huliganism. Jag borde det finns nog det olika, inte uttala liksom. mig den frågan faktiskt. Jag, alltså jag skulle kalla det för huliganism om det, om det åtminstone har eh, om, det, om det utförs på en arena skulle jag kalla det fullganism. Ja men det här när man ser så slåss i liksom tantor då? Ja, jo, alltså det skulle jag även kalla huliganism också, absolut. Eh, men där är, alltså det, det är ju det som är rätt intressant att eh, eh, Hulliganism ger, ger sporten en väldigt dålig bild, eh, såklart. Då. Och alltså egentligen känns det som att de använder egentligen bara lagen för att dela upp sig. Det, det har egentligen inte så mycket med sporten att göra, utan det skulle egentligen lika gärna kunna vara röda vita rosen. Eller, eh, Ja. ja, nazister rasister mot antirasister eller liknande. Precis, precis. Jag är väldigt förkyld måste bara säga det. Jag är för det kunde jag låter som en fan. Men jag pratar i alla fall. Det är trevligt. Och jag vill att du som lyssnar ringer in om det här med ja, synen på poliser, polisens syn på civilbefolkning och så vidare. Vi tar ett samtal. Hallå. Hallå. Hej. Ja. Vad heter du? Björne björne vad tycker du? Ja, vad jag tycker. Jag tycker att det borde vara lika för alla. Även fast man är polis och har en uniform på sig så ska man ju alltså kunna föra sig i samhället. Men det kan de ju inte. en del av dem. På, Har du erfarenheter av poliser som ja, inte kan jag det? jag har det. Nämligen. Jag menar, om någon slår på mig då slår jag tillbaka. Så spelar det ingen roll om personen är att de har en uniform på sig eller inte. Men du har varit med om att polisen har slagit oprovocerat på dig? Yes. Eller någon polis? I, ja. I vilket sammanhang? Ja, de, skulle, de skulle ta mig. Varför tror du de skulle ta dig då? Ja, de skulle ta mig på grund av att de hade uppfattat att jag var bråkstark i typ. Tyckte de. Och eh, så gjorde de det. Men det är bara det. Så frågar man vad de att få se legitimation. Ja. Ja, och som vanlig människa så har man legitimation till insikten. Så Jag stoppar in handen och ska ta ut mitt legitimation för att visa mitt legitimation till dem. Så får jag en smäll på käften. Okay. Av, den ena, av den ena polisen. Ja, yeah. och det slutar ju med att den här polisen, han han åker om omkull kan jag säga. Okej, okay, då kunde du inte hålla dig och gå tillbaka. Nej, exakt. Jag, jag menar, det smal rätt ordentligt. Men sen så hade han gitt sina kollegor med sig, så då fick jag åka polisbillar och sånt. Ja, jag förstår. Mot Ja, det kan man ju för sig förstå. Jag, jag... Nej, det kan inte jag förstå. Jag kan inte förstå att jag åker i förvån mot man Jag skyddar mig själv och hjälper mig själv. Han slår mot mig. Den ena polisen ber om att få se ett legitimation. Jag ska snällt ta fram legitimationet och då får jag en höger. Ja, det, det låter ju inte så ja. rimligt. Då reagerar jag naturligtvis när han slår mig. Då slår jag tillbaka. Ja, sen, det jag ju frågasättet där att varför ska man slå tillbaka? Det tycker jag väl är... Då, då kanske Nej. är bättre att säga så här. Varför Nej, gjorde det, du så? Det, det, eller? Jag förstår också att man inte ska göra i och för sig. Men menar, någon jävla ordning på det innan sen då va? Så, jag menar, bara för att han har uniform och i polis så ska inte han få några skyldigheter och slå folk bara för det va? Nej. Bara för att han har han tror att han har någon makt att få slå ungefär som att det ingår i polisyrket man får Det tror jag de flesta människa. poliser inte tycker men jag, jag förstår att det, det är många som har negativa upplevelser och det måste vi kunna prata om. Va, vad känner du idag då? Var det här länge sedan eller? Ja det jag länge sedan kan du känna... jag, är lite, jag är lite äldre idag Det här var när jag var ung och eller lite yngre i alla fall, eller mycket yngre kan man säga <laughs> Va, vad känner Jag var idag? väl tränad, man säger så Jag var vältränad. Ja, Naggat förtroende för polisen idag Nej, men jag har en kompis som är poliser idag och jag säger att det finns rötvägg och så finns det bra poliser. Ja. Och vad polisen borde göra är att kolla upp sig själva och ta bort de här jävla rötväggen för det finns riktiga idioter som är poliser idag. Ja, det har jag har ju förstått. Det vara poliser, punkt slut, säger jag Bara jävla pajas som springer omkring och, och spänner sig, de ska bara bort. Jag, jag tänker på, på baseballliga, men det var ju länge sedan, men den typen av poliser ja, hoppas jag inte jag finns. Längre. Hur menar de? Ja, då ska jag berätta för er vad som hände med dem. Det kanske du redan har hört. Ja, de någon blev väl någon chef va, inom polisen eller vad hände? Nej, de lurade ner till hammarby, ner till hammarbykanalen med sin lilla bil. Ja, det här var jag så 80-talet ska vi säga. Ja. ja. Och det var bara det att där nere lurare. De alltid mm. som lurade dit här för de hade missallnat den snubben ner en gång i tiden. Mm. den här snubben han hade väldigt mycket kompisar. Mm. Mm. så när de kom ner dit när han gjorde samma sak igen och de skulle ner och spöra upp på dem så var inte han ensam när de kom ner till Hammarby kanalen då var det lite fler det är... folk där ja. mm. och det resulterade i att deras polis blev, blev totalt sönderslagen och nerfuttad. så att poliserna blev nedkastade i Hammarbykanalen, men det var det ingen som skrev om i tidningen eller någonting ja, okay. Nej, jag hörde att någon av dem blev någon chef sen men det kan ju vara fel det var ju fruktansvärt det finns en väldigt bra radiodokumentär på SR konkurrenten, konkurrenten men som man kan lyssna på en baseballliga du, tack för att du ringde Ja. ha det bra Hej. Albin, vi kör på här med samtal. Är du med på noterna? Hallå. Nej, det var ingen. Har vi Hej hej. Hallå, hallå. Hej, du får sänka radion. Ja. Vad heter du? Tobbe. Tobbe, vad tycker du? Jag har inget förtroende för polisen. Varför inte det? Nej, de har jagat mig 25 års tid Har du inte gjort något då? Därför har de jagat dig. Jag kört lastbil. så fort man inte sköter sin arbetstid på 10 minuter vi, vi är den mest hårddrabbade arbetsgruppen i hela universum. Lastbilschaufförer? Ja, du kan jobba över och du kan jobba 24 timmar som läkare. Du kan jobba 48 timmar som läkare. Uh -huh. Ja. Men jag kan inte köra över en halvtimme på, <laughs> på en dag med min arbetstid på, som lastbilschaufför. Utan då ska de ta maten i mun på mig. Då blir jag av med körkortet. Ja, men det är ju regler som finns för en anledning att man inte ska somna bakom ratten och sådär. Ja, det är det. Och poliser, jag körde buss förut. Då hade vi poliser som satt och körde buss på helgerna. Och de kör, körde buss på nätterna. Och så jobbade de som polis på dagarna. Hur fan får man ihop det där? Ja, det är konstigt. Men, men får jag fråga dig, ja. ty tycker du att det är inte är polisens fel? De gör ju bara sitt jobb och de ska... De gör inte sitt jobb. Nej, ja, men om du kör... Är om, du... Ja, Dobbe, om, om du... ja men om du... Hör, när toppmötet i Göteborg hade varit ja. Då var jag på väg upp till Stockholm Då kommer alltså 28 polisbilar Och kör om jävla ja, ja, Jo men de har ju rätt att köra för, om, om vi pratar om saken vi pratar om så säger. säga Du får inte Nu la han på tror jag Eller så bröt det, det var konstigt Men vi tar ett nytt samtal Hallå Nej det var ingen där heller. Eh, Albin, det blir mycket missnöje och jag förstår att man vill ventilera missnöje men man får också vara lite man får förstå att polisen faktiskt bara gör sitt jobb. Ja precis och det är, självklart finns det rötdägg inom alla branscher och det här är absolut inget påhopp från min sida mot polisen. Nej det är en reflektion. Är, precis. precis. Hallå? Hallå hallå? Ja hallå ja. Ja det bröt så här ja. Eller så la du på men det gjorde du kanske inte ja, in Men det där var igen. inte det vi pratade om Tobbe Vi pratade om för det, kan vi, det hade de kanske anledning att göra Men det var 12 år sedan eller 11 år sedan Om vi pratar om nu när ja. du kör lastbil Du säger att du är så jagad av polisen i 25 år De gör ju bara sitt jobb om de ska se till att du kör lagligt Ja men de behöver ju inte De ser ju rött så fort de ser lastbil Det lyser ögonen här på dem Ja nu tycker du inte att du generaliserar Alla poliser nu när du säger så Nej, men jag har ju kört i, jag har kört i 25 år i hela Europa. Du kan mm. fråga vilken för som helst. Så är det liksom, det, det är hyckleri alltså. Okej. Okay. Det, det är ren och skär hyckleri. Men det kanske och det, är... Och det, det här med toppmöte, det är det jag vill tala om. Att då fick jag alltså, då ringer jag till polisen och frågar. Och de blir, jag blir helt vansinnig. Eller de blir helt vansinniga och skäller ut mig. Jag har inte med att göra vad de gör med sina bilar. Okay. Nej, okej. Okay jag ringer till, till uh, radion. Och de ringer upp och får prata med polisens presschef. Mm. Och så får jag prata med honom i, i eten då. då. Mm. Och han är så jävla tillmötesgående och säger Ja, det är självklart så där ska jag inte gå till. De ska hålla halvdagsbegränsningar när de är på väg hem. Mm. Bra, det är inte arbetstid eller någonting. Jättebra. Ja, och sen så säger han så här jag skulle vilja ha lite kompletterande uppgifter. Kan du ringa till mig efter programmet? Självklart så. Han var jättetillmötesgående. Jag är inget honom efter programmet. Och får sån jävla skopa. Okej. Okay. Ja, nu är inte han här och kan... Jag har en smittad hund som skälla på mig. Ja, men det har inte riktigt med henne att göra. Jag, ty jag tycker jag vill bara jo, säga... det har med polisen att göra. För de är ett jävla fvek. Ja, men du kan inte dra alla poliser över en kant, Tobbe. Det går ju Nej, inte. Nej, när, när, när polisens presstalesman... Det är ju för helvete ögat utåt för alla poliser i hela länet. Ja, absolut. ja men det håller jag med om. Nu, nu vet inte jag vad som händer, men, men det är tråkigt om han eller hon har... Han ska väl inte hålla på. De håller varandra bakom ryggen. Det gör alla poliser. Mm. De skriver av varandras rapporter. Det där vet ju, hur vet du det Ska jag säga, fråga för att jag har poliser i släkten Okej, okay, du har hört Jag förstår, jag men polis, vet du vad Jag har poliser i familjen Jag förstår, men det är svårt att generalisera, det ska man inte göra Men du har dina upplevelser, de har du rätt till Vi måste ta nyheter, tack för att du ringde ja. Tack, hej, hej eh, Albin, vi tar nyheter, vi är alldeles strax tillbaka yes. Pratar lite mer om SL, också poliser Fortsättningsvis, vi har halkat in på det och många tycks vilja prata om det Vi pratar också om Stockholms eh, lokal inte läns lokaltrafiker eller hur? Vi eh, kvar här i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallina. Jag läser i dagens Metro. Det är i Metro som jag läser mest här på jobbet. Men jag läser även andra tidningar, ska jag säga. Att nu ska SL lära oss att gå i spärra. Ni kanske har sett det här. Vad händer, Albin? Nej, inget... Tappa telefonen, tappa telefonen. Jag tänkte nu telefonen. Skakande kan. händelser på Twitter. Ja, spärrarna i kollektivtrafiken har fått hård kritik. SLs vd Anders Lindström berättar nu att SL ska utbilda resenärerna hur spärrarna ska kunna passeras utan skador. Av spärrvakterna får vi höra att många resenärer beter sig fel när de kommer in i spärrarna. Och jag kan bara känna så här, alla som är i Stockholm eller har varit i Stockholm vet ju hur dåliga de här glas... Man måste ju syfta på de här glasespärrarna, de nya spärrarna. Du bor också här så du vet vad jag pratar om. Ja. Och de är ju livsfarliga tycker jag. Eller det, det känns verkligen när man använder dem som att det är lite på, på liv och död. Att man kan bli klämd om man har tur blir man inte klämd. Ja, man får, man får hoppas att de är öppna tillräckligt länge liksom, så att man hinner igenom Ja, nu ska jag läsa vad vdn här på en glad lite rundlagd farbror säger. Massor av resenärer har klämt sig i de nya glasbörjarna i tunnelbanan och pendeln. Här är SLs lösning. Resenärerna ska utbilda sig i vdn, Anders Lindström. jag ska det är inte relevant hur han ser ut, men han ser bara väldigt glad och så här, lite lassekronerig. Jag, jag reagerade också på bilden faktiskt när jag läste artikeln. det tycker han ser väldigt mysig ut. Ja, men han ser liksom sådär, förtroendengivande ut på något vis. L lite som en människa man vill ta hem inte på det sättet, men som berättar för hur man typ ska jag vet inte, dammsuga eller någonting. Eh, ska vi se... Vid ett möte i landstingets trafiknämnd igår kväll redovisade han åtgär, alltså då, eh, Anders Lindström, som är vd på SL, åtgärder som hittills vidtagits Och vilka som planeras efter kritiken mot att resenärer, sk resenärer skadas av de nya glasbärarna. Det kanske är viktigast att förklara för resenärerna hur spärrarna fungerar, hur de ska passera, passeras, men, hur, eh, men behövs det... Ska vi se eh, om han nu förklarar hur det här ska gå. Lösningen blir en stor in informationskampanj främst via annonsering i Metro. Då. Dessut dessutom ska MTRs trafikvärdar bidra med instruktioner på plats. Eh, det står då inte... Här, hur man ska göra Det kanske hade varit bra om de hade skrivit i artikeln Att så går du i spärrarna Men det kunde de inte skriva ut eh, Otroligt intressant att de inte bara kan sätta in spärrar Som folk kan använda utan att klämma ihjäl sig Det är ingen som har dött i och så sig för jag vet Men det jag läste om en kvinna som hade fått sin jacka Förstörd, en ganska dyr skinnjacka Hon fick ingen ersättning av SL ja, Jag hörde en tant som bröt armen faktiskt det är riktigt till Det vet jag ju dock inte om det är sant. Men, men man, man har ju själv åkt på en del smällare av dem där. Och som jag kan tänka mig att om en, en äldre dam hade åkt på, hade, den, hade det antagligen varit ganska grova skador efteråt. Absolut, vi tar ett samtal. Det kanske handlar om poliser. Vi pratar om det om, vi får se. Hallå. Nej, det var inte där. Hej, hej. hej, hej. Hallå? Hallå. Hej, du får sänka Hallå? radion. Har du sänkt radion? Ja, Hej, vad heter du? Peter Peter, vad tycker du? Om vad? Uh, om spärrarna Varför tar man inte bort skiten? Det måste vara hur jävla dyrt som helst Att ha en massa folk som utbildas på Det Det måste ju vara billigare om Alla folk är gratis istället Så uh. Funktionerar. hela De har ju redan funktionerat hälften jag Tror du att det är så att det blir billigare? Och, att om, om. Vi, vad hade ju det programmet för några veckor sedan? Vad det skulle kosta? Om vi ska lägga på ja, något mer skatt Det var väl lite grann men jag menar vill jag fördela med att fler åker kommunalt måste ju vara övervägande. Absolut. Och nackdelen är väl att du måste bygga ut det. För det är ju trång så in i bara den. In i nere. bara den. Ja, jag håller med Därför. dig faktiskt. Jag tycker att kollektivtrafiken ska vara billigare i alla fall. Kanske inte helt gratis, men... Spärrar ja, ju... Men det ju... Ja, men du använder dig så mycket om det skulle vara helt gratis. Då behöver du aldrig ha några vakter som kollar biljetter. Du behöver inte ha några som informerar hur det går i... De här spärrarna, du behöver inte ha folk Som sitter och kontrollerar och sånt här. Då behöver du bara ha folk som kör tåget Det är intressant ja, och Jag var faktiskt i Wien för några år sedan På en sån här weekend Då åkte vi tunnelbana, jag och min kompis som var där Och där var Jag vet inte om det har varit där Men där var det liksom bara gå rakt ner Man köpte ändå ett kort men man behövde aldrig visa det någonstans Så att jag undrar lite Nej. hur de tänker Om det, om det är så att ja, De skiter i spärrar men de har fler kontroller istället kanske. Ja Ja. Det är möjligt. det kanske är en annan lösning. Kanske. Du tack för att du ringde. Det kostar mer om man åker dit då, men jag menar, det är ju så sjukt. Och det är väl, nu pratar om polisen, får man säga lite om det också? Ja det får man, det är okej. Okay. Det är också, man blir så irriterad. Jag känner en del poliser, en del är jättebra, men så är det en del som beter sig som svin. Och det värsta är ju att de här bra poliserna, de säger fan ingenting. men de här dåliga poliserna gör. De kan stå i en hel grupp och så är det en av de här poliserna som beter sig jäkligt märkligt Vi får hoppas att någon polis ringer in nu för det är kul in. att höra en Ja nej, men det är vår, eller din ska säga, civilas uppfattning Men det är kanske inte är så lätt heller inom poliskåren att, att våga vara den som säger ifrån När man har ju hört otaliga historier om poliser som har sagt ifrån Och sen blivit utfrysta och allt möjligt Så att det är nog ja. inte så lätt Men det hade de gjort för varje du som tog upp Ja de många svenska det. hjältar, vad är det du tänkte på? Ja, ah, de hade med någon dokumentär om massa ofog om polisyrket, att de hade sin statistik om fortkörning, att de skulle ta ett visst antal fortkör. Ja, du tänker på det. Ja, absolut. Jo, men det har man ju rapporterat om. Man försöker granska. Det är bra att man granskar tycker jag. Jag tycker vi ska vara mer öppenhet. Tack för att du ringde. Ja. Tack så jättemycket. Ha det bra. Tack, ha program. tack, tack. Hej, hej. Albin, nu ringer det på alla linjer. Du får också hoppa in och ställa frågor. Det är bara hoppa på. Hallå. Hallå. Hej. Hej. Jo, jag hör... Eh, Stefan heter jag på eh, Hej, Stefan. Hej. Eh, jo, jag, jag har inte hört... Vad va, Albin som sitter där. Va, ja. Så, ja. ja vem, vem är du och vad gör du för någonting? Eh, du menar vad jag jobbar med? Ja, men eller, ja, om du har någonting med, med fotboll och supporter och göra någonting sånt. Nej, jag, jag skriver... om, om vi, Min koppling till fotboll är väl att jag... Eh, jag är, är väl en vanlig supporter. Eh, har varit väldigt okay. länge. Eh, men jag skriver även för svenskafans.com. Okej, då vet jag. Okej, ja, men jag vill bara kolla. Du ville bara mm. kolla det? Ja. Nej, nej inte, inte bara det. Okej, jag, <här> okay, jag förstår. Eh, om eh, ni pratade om eh, poliser och eh, supportrar och så vidare. Eller mm. huliganer då. Eh, och jag tycker väl det ganska mycket på att de nu filmar då. hooliganer, eh, alltså polisen. Och jag tycker mm. väl, varför, varför inte? Varför, varför ska de inte få lov att filma? Det är självklart. Det är ett gäng... Idiot tycker jag att de bokstavligt talat till, alltså som bara ställer till de bråkar, de slår sönder, bilar som kommer i vägen, det kan vara restauranger, de skiter ju fullständigt till andra människor överhuvudtaget och så gnälls det på att de blir filmade integritetskränkande mm. jag tycker det är helhet att de gör det ja. alltså jag får bara komma in min, min ja. poäng med att ta upp det här bara var, var att det jag menar inte att jag tycker att det är dåligt att man, Nej, att man filmar, det, de, de här tio personerna per lag som förstör för alla, det vore väldigt skönt om de om de försvann. Men min poäng är att jag tycker att det är konstigt att det är bara den videon som kommer ut. Det kommer nästan aldrig ut videos alltså i då media på poliser som gör tjänstefel på arenor. För det händer väldigt ofta det med. Okay. Ja, det är väl också för att polisen äger filmerna. De vill inte släppa filmerna och själva gör bort sig. Det vill man ju kanske. Jo, precis. Men jag menar, det finns ja. ju supportrar som, som filmar och, och lägger ut på Youtube. Och där kan man ju se väldigt mycket. Och framförallt då att det går inte att identifiera poliserna för de har full mundering och har då tejpat för sin ID-nummer. Får, äh, man, sitt får ID man göra det? Självklart inte. Det är ju Nej. otroligt fel. Men jag vet inte. Men, ja. jag, jag tänker så här. Att jag, alltså, anledningen till varför de faktiskt gör det det måste, ju det måste ju vara så att om det kommer ut att Ja, polisen, den och den har gjort sig si så, då har han ju påhälsning av ett gäng snubbar som anser sig ha rätten att gå hem till hans, där han bor, hotar han, alltså barns... Alltså ja, sådana jo, men det är klart att det måste finnas säkerhetsskäl, annars så de tejpar inte över för så, att det är roligt. Utan, det så. Därför att de, de killarna som då håller på på det här sättet, och då sabbar, för de allra flesta är ju alltså, schysst. Ja, det är ju det är ett liten liten klick. Men det ja, det är 10-20 personer per ja. lag skulle jag säga. Men de, andra sidan så, de här människorna syns ju väldigt, väldigt mycket. Det är ju alltid så, så fort det är någon som, som ställer till sig det är ju de eh, människorna som faktiskt får uppmärksamheten och faktiskt syns. Mm. Men jag menar, de de bryr sig inte om om de kommer hem och är hotfulla. Nej, det har ju hänt förr när någon, någon, till exempel någon tränare för AIK eller Djurgården har gjort någonting. Ja då är det plötsligt är det ett gäng snubbar som står utanför och hotar till livet för att de har gjort, bytt ut någon spel. Vad ja, är, är det för typ av mm. människor som håller på på det sättet? Det är ju någonting riktigt ordentligt fel någonstans. Alltså det är någon koppling som inte är riktigt rätt upp. Nej ja, jag förstår. Du, tack alltså, för att du ringde. Och, ja förlåt. Jag blir Nej det är lugnt. Du är carried away. Jag gillar det. <laughs> okay, Har du det okay. Okay, ha det fint. Okej. Samma hej. Vi tar ett samtal till här. Arbit. Absolut. Hallå. Ja, hej hey, det är Karen. Hej Karen. Vad tycker du? Och om jo vad? jag tyckte angående det här um, SL- Ja, jag tyckte att äh, du pratade om vin. Där behöver man inga is spärar också. Det, det har, har I vin man... ja precis. Ja, du pratar om SL ja, nu. Ja, just det. Det, det, det. det är flera kontrollanter istället. Ja, precis. Eh, det var det jag tänkte. Ja, då kan, de gubbarna som bestämmer över SL, man kan skicka dem till vin eller till Schweiz. Det är samma eh, som också. Och ah, okej. Okay. Mm. Även i Berlin så. Mm. Är det så? De, ja. mm. de kan man skicka de, de gubbarna som bestämmer. De är inkompetenta tycker jag. Mm. Alltså de där gubbarna som bestämmer och varje stakomässigt. Alltså. Så de kan man skicka dit och då kan de lära sig alltså hur, hur det fungerar. Om det fungerar i, i Österrike eller i Tyskland eller i Sverige. Då skulle det mm. fungera i Sverige också. Jag förstår. Ja men det är bra. Det är bra. Man kan lära av andra länder. Ja. Ursäkta? Man kan lära av andra länder hur de har gjort. Ja just det, det, mm. det kan de göra faktiskt. Och sen angående de här lastbilarna, alltså chaufförer som, som klagade. Som ringde polisen. precis som polisen där ja. Ja. ja. just det, jag tycker att polisen gör, gör jobb också. Lastbilarna, de är den värsta trafiken på vägarna. Så de okay. mm. är Okej. Som jag ser, när du kör bil, du kan se då, bara bakom, alltså under ro, alltså de bara, ja, Alltså ganska nära dig Hela tiden också. Om du bromsar ja, på någon anledning Då, då kör de på, på, på dig bara. Det är svårt att generalisera så... alla, alla lastbilschaufförer också men, men, men, ja, mm. Inte alla Men de Nej, men du upplever det så faktiskt. Mm. Jag, jag tycker att polisen gör sitt jobb ja, men Jag håller med, det är, det med. är svårt att, då, om, om man är missnöjd som lastbilschaufför över, över reglerna hur länge man får köra Så kanske inte polisen man ska klaga oss Då är det väl uh, facket eller politiker eller någonting. Ja, just du, men, det är många jag, jag, som jag, jag, ringer Tack för att du jag, jag, ringde Jag polisar om angående det. Ja, tack. Så, så, tack hej. Tack hej, ha det bra. Tack. Många ringer. Hallå. Hallå hallå. Hallå hallå. Hej, du får sänka radion. Jag stängde av den, precis. Trevligt eller för nu i alla fall. Du på den så Ja, precis. Vad heter, vad heter du? Jag heter David. David, vad tänker du på? Nej, men jag tänker så här att man har ju sett en del klipp på Youtube kring det här med poliser och ordningsvakter och allt sånt. Mm. Och jag tror att den stora besvikelsen ligger i att de här är ju till för att ta hand om sådana som ja att, att, att säkra samhället om man säger så mm. och när man då får se det här Youtube-klippet på den här killen som somnar på T-centralen helt oprovocerat, sen får ett jätteknä i i magen, helt oprovocerat jag vet inte om du har sett det eller? jag har hört talas om det, jag har inte sett det ja. Nej. Och, och, och det är ju där då, då, då, då brister ju allt det är en ordningsvakt då, som, som gör det Ja, precis. Mm. Uh, kortfattat kan man säga det att uh, ja. alltså, den här killen flyger ett par meter bak. Mm. Och, och när det är sådana personer som ska hålla ordning i samhället, när de tar sig de här friheterna, då, då brister ju allt förtroende för de här, både väktare och poliser men det, det, jag tycker man ska vara försiktig med att generalisera. Däremot, jag har haft en ganska bra upplevelse med poliser. Alla poliser jag har aldrig haft med polisen att göra. Jag har aldrig dömt för något brott och sådär. Men poliser jag träffat... Jag kastade sten på bilar en gång när jag var 13 och kom polisen och tog mig i örat. Men det hände inget mer. Jag var minihuligan i två veckor. Men... Väktare däremot har jag ganska dålig erfarenhet av Generellt ska jag säga, inte alla Men många mm. väktare, framförallt på krogen Krogvakter, mm. ordningsvakter Inte så jättetrevliga Inte så jättetimötesgående, inte så jätte. Framförallt mot killar, mot tjejer är de ju bättre Men jag ja. har ju killkompisar som om man går ut på krogen Till exempel så killar som är helt nyckra Som blir utslängda Du ser lite full ut, nu får du gå Och så börjar man ifrågasätta, då, då hotar de med stryk Ja precis, och det är ju där allting faller Sen vet inte jag hur länge jag kom in ganska sent och lyssnade på dig. Men har ni pratat någonting om det som sändes på tv igår, eh, Det här med dom, eh, polisens nya kameror. Ja, det? Det är... precis. Det är det vi började prata om. Precis. Mm, och då, då kanske jag upprepar mig. Men, men varför, alltså, jag skulle vilja anklaga journalistkåren lite grann också. För att Idå? springa polisens liksom, ärenden. Varför visar de inte hela? Vad som verkligen hände? Ja, det är ju intressant. Det var ju så många som har ringt in och som har varit positiva till kamerorna och sagt ja. att men då ska man på något sätt kunna plombera kamerorna så att eh, man inte ska kunna redigera filmerna så som uppenbarligen har gjorts här. Mm. Så det är ju intressant. Men jag, jag förstår din poäng också. Jag tycker att det är precis det jag har sagt tidigare också. Att man, Det är väldigt ofta man eh, tar upp eh, polisens videos men man tar inte ja. upp supportrarnas videos vilket ja. är det jag tycker är poängen med det här då, så att säga. Ja, ja det, det håller med. Där håller vi med varandra. Det ska vara någon slags jämvikt. Och jag har absolut inga problem med polisen. och Jag uppfostrar mina barn att polisen inte är farliga och så vidare. Men jag förstår verkligen de här personerna som alltså systematiskt blir utsatta för polis. Då i samband med eh, olika idrottsevenemang faktiskt. Mm. De, de får ju aldrig... Möjlighet att få sin röst hörd. Precis. här får de det. <laughs> ja, här. Jo, men ja nej, men jag förstår vad du menar absolut. Hur många idrottsevenemang är det per år och hur många timmar per dag sänder du och har det just det här ämnet? Ja, jag håller med, jag ska bara men ja. absolut. Jag förstår dig och jag håller med om det. Jag tycker att det är, båda sidor måste ju visas och man blir ofta så ja. så ja. någon gång på det här reportaget igår att polisen går in oprovocerat och spräjar med med pepparspray på barn och familjer och kvinnor. Sades det på reportagen så det, vi, det vidare i det här reportaget igår att när folk försöker gå ut från söderstadion med sina barn och de gråter för att de liksom har fått sig i ögonen har andnöd och så vidare att polisen och står och blockerar med hästar den enda utgången som finns på det är precis det här jag vill komma till. Jag, jag satt faktiskt och googlade lite i morse på det här och jag hittade egentligen ja. inga artiklar överhuvudtaget från supporternas synvinklar och det är det, det, är det som skrämmer mig att det är en ja. otroligt vinklad visning av den här händelsen. Ja. Uh. Då skulle jag ge dig ett tips. Jag vet inte vilket lag du hejar på men du kan ju gå in och börja kolla lite grann på... By fans. Är, jag, är, jag är hammarbyare Så jag har sett allt det där ja. faktiskt ah, okay, okay. Ja. Hörrni, Vi måste ta en paus men tack för att du ringde David Ha det bra Tack. tack själv. Det bra. Hej. Hej. Vi tar en paus Nu bränner det till men vi måste pausa lite I, i den här heta debatten också Vi kommer fortsätta svara på samtal Om ja, ämnena vi har tagit upp idag SL, poliser, inte har med varandra att göra Och böcker, inte så många som ringer om böcker Men jag pratar lite om böcker också för det är trevligt Stanna kvar i Radio 1 Radio 1 Cissi Wallin. Albin. Ja. Jag tror att jag har fått det nya viruset Det här nya lungviruset som vi hörde på nyheterna. Var det därför du be med mig, mig För att smitta mig? Ja, ah, jag tror att jag kommer dö efter den här sändningen Nej, vi håller, håller ute några minuter till Vi pratar om huliganism eh, Cancer, eller på sig säga Pratar vi inte alls Vi pratar om SL Och de nya spärrarna Och lite böcker Böcker skiter vi för det var inte så intressant och nu är det ing Jo, det ringer på en linje Vi tar ett sista samtal, Albin Hallå? Det är Nej, lägg inte på Nu tar vi ett annat samtal Hallå? Vet du vad? vi skiter i samtal, för folk lägger bara på. Jag tänker att du ska få summera lite. Ja, Jag kom på, jag kom på en ganska intressant poäng faktiskt under det senaste samtalet. Där att det kan ju vara så att det finns ju många som i, i situationer som polis eller säkerhetsfaktor att man, att man då makt missbrukar helt enkelt. Mm. Och att eh, vi privatpersoner, då eh, vi, vi ser en uniform. Vilket gör att om, om en person i den här kretsen... då eh, missbrukar sitt, sin makt så, så ser vi alla i, i den här alla som har den här uniformen som massmissbrukar medan om till exempel om du skulle säga någonting taskigt till mig, då är det bara dig som jag får en negativ ja, men absolut. bild men det blir som en sån här, vad heter det? en generalisering, nej men jag tänker så här betingning Nej, nu är jag ute på seglar segla på någon sån här Darwinsk mark, skit det Men eh, jag förstår vad du menar, man kopplar ju lätt Har man x antal negativa erfarenheter Så blir man ju ganska färgad av dem tror jag Precis. Och det är ju skittråkigt för att Jag känner många poliser själv Jag känner några som är väktare också som är supertrevliga Jätteprofessionella eh, Rätts rättskaffens män och kvinnor Precis det finns och... ju antagligen fler trevliga Än otrevliga Men, ja, men, givetvis, men jag tycker så här, det är viktigt Och det finns ett stigma i det här Att det är viktigt att man ska kunna prata om Vanliga människors upplevelser Av övervåld och oprovocerat våld Från ja, maktmissbruk då, Från väktare eller poliser eller liknande um, Utan att det blir som att man generaliserar alla För att om inte de berättelserna kommer fram Då kan ju inte heller Till exempel poliskåren bli förbättra sig Eh, Albin Jansson, tack för att du kom hit. Tack för att Missa Insar I Imorgon är vi tillbaka samma tid. Då ska jag och Simon prata känslor i psykakuten kuten eh, 13-15. Nu går jag hem. Ha det bra, hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.